Kassette 9 seit 17 Hemmscher Von der Erzählung Chava Nachman von Jut Jut Singe Dem grandiesen Finnefjur plan Ausführen in vier Jura Wie der Vierer hat geworfen Seine große Losung Nachman gläubt in den Malen Aber Chlor Ist ihm nicht Er bestimmen ist Du hoffertig über Richten, Ziffern Und Diagrammes von der Zeitung Mit dem Leben herum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 de weiber in der reihen warten zu kriegen öppis aber merstens geht maner weg mit leide gehand mit de verblibberne talonen in kasarme wird mit jedem tag einger gedichte menschen schluffen auf der podleke auf kastens auf rogesch is mit em gehalt is n steuste gimmer ständig hungert man si in de letzte tage vom goiters in de fabriken juckt man mit durken reigen is verspätigen Für die Münsterer Wehre wird man rausgetrieben von der Arbeit. In der Kanzellarie herrscht Bürokratie, Vollkeit, schlechte Behandlung zu Menschen. Unmöglich für einen Arbeitsmensch, sich durchschlugend dort zu etwas. Hotsch Ehrlein läuft jede Woche aufs Nahe zu der Kanzellarie, könnte ein Osterbeulner Wiese für sein weibes Kind. Heute in der eigenen Zeit meure, dann wird man ihm die Wiese geben. Er hat Meuer zu bringen nachher dem Spruch seiner, in der Gesamme, in der Engenschaft, in der Umkeit. Was wird er sein Entfernen, wenn sie er will nachher kommen, in sein Land, für welchen er hat er so gekämpft und gerissen sich dazu, sein Land, wie er so will sein er Leben tun. Nicht in sein Leben geht es ihm. Keiner hat er gehörnig im Leben nicht gelegt. Nicht bei seinen Taten ist er.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 Aber dort, auf jener Seite, ist alles gewähnt klar. Von den Bichlern, wo es da waren, haben wir reingeschmuggelten Turme, von den Vorlesungen, von den Intelligenten, früher auf der Freie und später in die Turmikammer, ist im Gewähnt klar, alles wie auf der Handflache. Die Welt hat er gewusst, wer ist geführt von Gott in den Himmeln? Wie sein Urmer Futter hat er meingereht, wie alle frummen Leute haben ihn verführt, Nicht Masel und Bescherdkeit, jetzt ein Teufel, jetzt ein Haar, haben sie so über den Geuren von Menschen, wie man heute in seinesgleichen eingerät, noch ökonomische Interessen. Zwei Klassen sind du auf der Welt, Arbeitende und Besitzende. Die Welt kennt seinen Glücklich, die Menschen bräuchten alle, aber der besitzende Klass, die Blutzeuges und Exploitationen Willen dazu nicht erlossen. Sie erlossen nicht die arbeitende Euphor und Dicap. Sie erlossen die arbeitende Horven für ein Hungerlohn. Leben in Engenschaft und in Schmutz. Sie ernehmten sich die Kinder von den arbeitenden im Militär für ihre räuberlichen Zwecken. Sie erlossen von den proletarischen Töchtern Gassenfreuen. Sie erlossen den Sinn zwischen Mensch und Mensch. Hass zwischen Völkern. Durch die Ruhrigkeit, die sie erbringen für die arbeitende Planzen sie ein alle gemeinen Misset, geneve, desäle, Eusgelassenheit, Scheker, kniese, Gierigkeit, alles schlecht. In alter Speis von der Welt sind es schuldig, die ökonomische Bedingungen. Der Reber darfende arbeitende Gesicht bei Freien Posserkeiten. Erop warfen die Herrscher, äußerst rotten sei, und als wird wäre anders, das ganze schlechs wird verschwinden. Alle Menschen wollen sagen, gleich, gut, Brieh der einen oder dem anderen, aber kein Neiden wird sein auf der Welt. Es wird nicht sein mehr kein Umrecht, kein Sinne, kein Schäker, kein Khanife, kein Oberste und Unterste, weil es wollen nicht sein, die Objektive, die ökonomischen Interessen, die Faktoren von jeder Beiß. Dus hat ihm gelernt, der Chava Danil,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 hat man sein klingendiger Stimme gerufen, noch zu tun, dem Beispiel von der Arbeitendicke, weisendig mit einem ausgestreckten Finger zum Misrach. Sein Hart fliegt wachsend in die Füßekammer bei den Vorlesungen, wo sie Intelligenten haben gehalten vor ihm, in seinesgleichen. Klure Salzgewehen, wenn er es gelegen auf sein hart, füße Bettel auf jener Seite. Nicht klo ist gewesen offen battle in kasarme auf der räubersterei in misrer ist die kasarme gestanden im befreiten land wo der arbeitende hob mit feuer und schwert erob geworfen die ketten von sehren alleinen vor den ballenbaten von land aus der vents in laosachen gewesen neu geklebt große freilige laosachen wegen proletarische acht ist denk der befreiung von der frau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 Gernäuf ist eine Kasseide rumgegangen in der Kasame, geschlagen über ein Stückchen Brut, wo es ist verfallen geworden, von unter den Händen. Bei dem größten eisernen Mäufen hat man sich gescholten und geschlungen, über ein Nordfuhr er Teppler wegzustellen, über ein bisschen Holz, wer es da reinbringen darf. Keiner hat nicht gewollt, aufräumen die Kasame. Jeder hat da rausgeschaut, ein bisschen mehr von eigenem Winkel in die Kasame rein.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 mit gurnisches Gewinn auszubehalten sich von fremden Augen und Neuern, nicht in Freiden, nicht in Leiden. Männer, wo sie ihnen auch weggegangen auf Nachtarbeit, haben morgen gehabt, überzulassen, seine Weiber in Schreinitz von Bucher in Kasarme. All sie sind gewinn Beis auf Jungen, alle Meiser singen und spielen in der Nacht. Gesunde sind gewinn in Karls auf Kranke, wo sie krächzen und Falte, wo sie husten. kleinere Verdieners, sondern gewähnt Beiß auf größere Verdieners. Einer von dem Zweiten hat sich gehiet, ausbehalten, ruhiger hat ein Wort auszureden, man soll nicht massern. Kine, Sinne, Verbitterung, Schlechts und Pein hat geherrscht in der größten Kasarme, bei Hunger mit Lösungen. Ärger noch von Schmutz, häuschen Hunger, ist gewähnt der menschliche Sinne. Man hat sich gehalten, in Neuen herumreißen. Hey, hey, Die Kommune führt des Kusses, Chavanachmen, hat er von Sieb gelacht jedes Mal, wenn die Menschen haben sich aufs Neuze gekriegt, in ausgerechnet sich durch den Turm. Es ist freilich in unserem kollektiven Zusammenleben. Nachmenen hat das dritten Gelechtel gestochen, wie mit ungeglieden Nudeln im Leib. Er hat ihm gar nicht gehört, was zu ändern, dem Schuchen zu sein. Er hat ausgedreht sich zu der Wand, das Bohnen mit den dichtgedrückten Schuhrler sich tiefer eingegroben, kein zu der Grunde wie sich, zu der Klugheit. Er hat sich gewollt, die Wärter zu trinken in die glattige und hoffige Schuhrers, kein zu hörenes Sehen, das Aromiker um sich, das Miese und Bittere. Aber der Tummo vom gesamten Leben hat ihn von der Papierner Welt herausgeschlungen. Schluchze! Silt ein freut der Zweite. Me weiss wohl, als du führst sich mit Kommissar noch im für ein paar Socken, für ein bisschen Zucker. Hino auf dir versähen isch, will er vielleicht ein Mann nisch, der guckt den, entführt andere mit der Gallen gelächterl. Die Kinder jubeln sich ein Rüm noch ein Katz, peinigen sie und lachen. Kapitel 41 Schamke hat sich allein genommen zu der Arbeit. Sie hat eingesehen, als ob sie warten und nachmennen. In seinen Papieren wird sie mögen bleiben sitzen. Und sie hat sich ein einziges tun, wie vor den ganzen 9 Jahren, als ihr Mann ist in der Wiese gesessen. Wie jede Frau, wie es kein nur ein Mann, hat sie geglaubt, als alle Weiber seinen Verliebten ihren Mann. Als man ihn dort aus, in einem freien Land hat, wo kein Gott ist. Nicht, nicht anders ist sie gewinnig, Also ihr er hat schon dort eingemessen auf vier Ort an ist, weil dann er ist das so lang geschleppt mit de Rützenbeng Papieren. Und sie hat allein genommen die Sachen der Hinterei, gerade bei Zeitens hinzuführen. Sie hat überall gedeckt, in immer Schi mit der Tischdecke, Mattersländer Spunen im Rhein noch gewaschen. Sich hat Tierl auf dem Kopf und getan, in gelassen sich in der sowjetischer Passade. Mal sie probiert ubschicken, so näher Also es will sein Papieren, was man ihr zu wissen geben. Herrn könnte sich nicht gelöst verwendet sein. Sie hat gerettet mit Herz auf dem Kohl, ein möglicher Klubwärter, wo sie in ihr schon lange raus müssen kommen, hat sie sich plötzlich unter den Mund und genützt sie in ihren Tarnes. Was heißt, man lässt eine Freude und ein Kind von einem Proletarier, Elend und Hefger eine sehr lange Zeit? Wo ist die Jösche? Wo ist Arbeitergerechtigkeit? Sie hat er so lange getan, gefordert, nicht aufgetreten, bis sie hat sich zum Kanzlerlein geschluckt. Sie hat ihm erzählt, die Meisse, soll er nicht meinen, dass sie selbst glatt als seine Jäden ist. Sie ist ein Arbeitsmensch. Das ganze Leben hofft sie. Ihr Mann ist jungen und Turm ist aufgesessen für die Arbeit der Sachen. Alle kennen ihn. Wer denn soll sorgen für sein weibes Kind, ob nicht die Macht von der Arbeit hat? Der Konzul hat geschmeichelt in der intergescheurten Wohnzenein von der feierlichen weiberschen Drusche. Gut, gut, hat er gesagt, wir haben alles getan für euch, aber wie beruhigt euch, Madame. Ich bin nicht keine Madame, ich bin eine proste Arbeitsfreie, hat Hanke gesagt, weisendig auf den Kopf, als ich nicht keine Hütte, noch eine Schall, und ich will nicht warten auf keinen Brief, in einer Woche will ich da wiederkommen. ätliche Wochen Gaseider sind gekommen, gerät, gefordert, bis sie hat sich das Schlucken ihres. Man hat ihr rausgegeben, an Wiese. Für ihr, in dem Kind, Hanke, hat er rausgerufen, Schachers, verkauft, durchs bisschen Meibo, Gülden zu Gülden gemacht und so neu gesammelt, auf er zu ist. Sie hat für sich ätliche billige Kleidler in den Nachtdorf genäht. Für Matislen, Ananzakul, über Genezawet, Nachmens Hände, wo sei rot übergelassen, ausverricht und gegräßt sich im Wege rein. Scheindel hat er fachgebäckst und gebacken auf dem Weg, Halles, Kicherlach, Plätzlach, so hat er eingepackt nach Tischter, krankes Bettgewand im Wäsch, ältere Teller und Gleiser in die Küche zu so reingestückt, in der Reus begleitet Schwägerin mit Niengelehrern zu der Bahnheus. Hur gesund, grießt Nachmannen und schreibt rieflich, hat sie ihr nachgeschrieben zum wifelten Mut, gesegnet und küscht. Menasche hat darum getappt Charnkes Backen, Mattes Hälsel und stille hat er reingerückt Charnke in Handreiner Papiere mit der Füder mehr umgebunden, wie er hat es getan bei Nacht und es weggefuhren. Ich habe aufgespürt und er hat gebildet einen Gas und er hat gemurmelt, nimm es, Charnke, es wird dir er zu Nutz kommen. Charnke hat gleich im Waggon aufgerissenes Papier und übergezählte zerknätschte Banknoten, ganze hundert Guldnis gewöhnt. Mit weiberischer Ausgerechnetkeit hat sie sich gleich versteckt im Busen. Nein, sie ist nicht gewöhnt so nahisch wie ihr Mann bei der Grenze. Sie hat nicht ausgesucht, die Grenze bleibt in die grünen Hütterlach, als sie feiert mit sich Geld. Also hat sie euch nicht gelöst, rühren die etliche Gleitlach wo sie hat aufgenommen von sich, die Mingus übergenühtet wird ein Anzugloch, in nach dem Schabelsdicken Kostüm und Hemden, wo sie hat übergelassen Stief, wenn er ist er weg zu der Grenze, und sie hat sie geführt in Mamatone. Allerlei Sachen hat sie eingebunden in die Tischlöcher und Leilache, von Kischen zu Hemden bis auf Alkoholz und Hackmesser. Sie hat euch das Käppel von der Neumaschine probiert, ein Reinbinden in die Packung, aber die Grenisbeamte hat Mr. Tappt nicht durchgelassen, seit sie so lebt zu ihm davon, er machte mir mein Sohn. Mit Weitig hat Hanke gesehen, wie man sie in ihren neuen Maschinen und hat sich nähert in den schweren Teig, wie der Mann in den Turmen. Anstatt der Maschine hat man ihn auch rausgegeben, ein Quittel. Von der Grenison bis Moskau hat sie nicht abgetrotten von dem Päck im Waggon, gehiet sie wie erneut im Kopf. Sie ist nicht geschliffen, sie hat nicht eine Räuse gekickt durch die Waggonfenster. Hatsch Mattesl hat ihr gezeugen bei Marburg, sie soll sehen das neue Land. Für ihr Hohn, wo es geht nicht rüber von der Ehe, wo sie warm da ist, ist sie nicht rübergegangen von der Päckler, Eingebindene in Leilache, in Tischtache. Wenn nach mir noch sein Weib gebracht zu der Kasarme, a weg liked de peck auf der oberste reihe in geheißnirt sich abgesetzt auf dem bettel hat sie ausgebrochen na gewein du wälm mir weinen hat sie gefragt nach meiner verhaltensmoil mit haan hanki hat er gejukt du sisch auf der wein her auf weinen menschen weinen heil hanki hat nicht gewollt helfen weinen sie hat darum gekickt sich auf der kasarme auf der ruhmkeit mit der weibersch aug hat sie gleich der Tab, jeder Winkel, dem Mäuschiff, das Aufgelassenkeit und ihr habt die Tränen zugespart zu deugen. Zu Wie jede Frau hat sie gewollt, dann allein haben ihr Winkel nachmensch gestanden Verleurene. Zu den Prankenskümmen hat sie gekauft ein Stück Fleisch auf dem Markt, von was sie hat abgezahlt, scheinheitliche Rüppel. Auch Bräut hat sie gekauft, ein Hering, ein Teig, ein bisschen und Züge.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 ist er zugegangen, in ausgestreckter Hand zu der weinenden Kirche Hanke. »Dobra Pozhalovat«, hat er sie übergrißt. Hanke hat sich verschämt. Aber nachher hat er ungenümmt bei beiden Händen und sich er weggesetzt bei sich auf dem Bettl, wo sie gestanden keigen über Nachmittagsbett. Träger, Schaden zur Schenke, hat er geschützt. isch passt a Weibe darf schmeicheln wenn sie kimt zu einem Mann Männer haben kein treueren lieb Hanke hat genimme schmeicheln durch de treuen a vernas wird gekwollen auch das soll scheinen ge hat ihre genimme machen компlimenten mit geschicktheit hat er eins und zwei a Kastnerol geschleppt a Tischel dafür gemacht und geheißen nachmenen abwechselnd darauf dessessen Hanke hat deutlich gebundener pack Er rausgezogen ein Tischdach in übergedecktem Kast. Von einem Knüpp Tischdach -Tisch -Tisch hat sie ein Messer rausgekriegen, etliche Löffel. Das weiße Tischdach, -Tisch, die etliche Löffel haben gleich eine Jungsdüftigkeit reingebringt in der finstere Kasame. Mit einer flinken Schuss und Flaschel hat er von Seyf St. Rikofke geöffnet und er weggestellt auf den Tisch. Von allen Seiten haben sich Menschen umgehend zuschauen, Weiber haben betracht die fremde Frau, gekickt auf ihren Malbuschen, aber nach sie von so gebeten zum Tisch. Ich komme zu Hause, weil wir ausdrinken, dass wir der Neue suchen haben. Mit vorsichtigem Tritt sind die Menschen zugekommen. Heute Schamke hat er schlechten Russisch gerettet, mit polischen Werten gemischt, haben die Weiber so verstanden, so haben mit Gierigkeit betracht die fremde Kleidliche ihre nicht bewundet sein.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 und gegessen kleine Bissen davon, wie von Lecker. Sehr weiß Bräut haben die Kinder sich gefreut. Die ganze Fremdkeit, wo es früher gehört hat, von Nachmitteln, dem Kommunisten, dem Schluckler, ist plötzlich ausgerinnert. Die Menschen haben gerettet, sie haben freundlich. Bis zum eigenen Chavarita haben sie ihm gesucht, patschendig und pleitze. Wenn es ist gewohnt spät, hat der Farnasiev genommen vom Polizei, dem Chefs in er den Blues, in welchener Rote Machor gesehne, das Fläschel, ein gelosser Wegen von Kasarme. Nachmen hat ihm ungenehm bei Marbo. Habe Afanasiev, wohin? Afanasiev hat gepippt, gedicht dem Reuech. Hostag Ast, hat er gesagt, a Weib, und ich willach nicht stehren. Nachmen ist gestanden auch uphängig. Aber vorhin wird er gehen, habe ich Afanasiev, hat er gefragt. Ich will mir schon mein Winkel aussuchen, hat er von Nasseh gesucht in ein reingestipptes Fläschchen im Busen. Ich darf nicht ganz sagen, eine gute Nacht. Okay. Hanke hat er ausgenommen und verhangen ihren Winkel. Kapitel 42 ja. Jeden Tag auf Sniay hat nach mir zugesucht Hanke, als bald will sie kriegen ein Zimmer für sich. Allein ein Zimmer von ätlichen Quadratklafter Scheitern. wie es kommt am Spruch von drei Menschen. Und jeden Tück aufs Neue ist es geblieben bei Mauten, zu wohnen auf der obersten Reihe in der interstutischen Kasarme, abgeteilt mit der Leiler. Wie früher zum östländischen Kommissariat ist nach mir gelaufen, Tück täglich zu Amten, herausgenommen nach Welt mit Papieren, ohne Schere an Kette soll es gefühlt, mit dem ganzen Jäger seinem,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 wird mit dem Mägen verfolgt werden in der Kasarne. Nachmittag hat er es nicht gekannt. Er hat ihm nicht geahnt, als er von ihm gerät gegen ihn, wie das, was er nicht geglaubt hat, sein Land, dem Land von den Arbeiter, was er abgeworfen hat von sich, dem Joch, und allein geworden, den Ballabatten vom Land. Von der Parteizeitung seiner hat er gewusst, als die Bäuer mit dem Land ist vielfach vergrößert geworden,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 als gorgen giehen wird man euch bauen hunderte heiser in stut große kooperative mit aller einrichtungen und bequemlichkeit mit allgemeiner wäschereien kirchen beider klubben der plan ist schon gewesen ungezeichnet a er viele a muster von der heiser als gewesen euch gemolten der zeitung mit bäumer blumen spielplätze für kinder sei hamke und nachmige desiner sei Das wird sein, der Spielplatz, wie Mathe soll bei sich spielen. Kahnke hat nicht gewollt, gucken in die Zeitung. Sie hat besser gerettet mit den Schuhen des von der Kasane. Stillerheit, mit der schlechten Russisch, mit polnischen Werte gemischt. Ich bin der Gange bei den Schuhen des, als ob mein Herz überzuhlen, Uppretgeld, ein tausend Rübel, kann mein Kriegen auf Winkel versichern. Nicht einer von den Wanzen, wo es nahe Wohnungen gibt, In den Kooperativen verkauft für Gütegeld sein Friede gestiegen. Andere wieder treten über die Kämmerung in seine Wohnung, wenn sie mit der Zimmernähe haben. Eure Sache von den Hausverwältern lassen sie sich reden, wenn man schmiert hinter. Man darf nur mit Wuss. Punkt, dass euch hat Handgesicht der Wuss, als nur nach Unem täuschen euch ausländisches Geld in der Regierungsbank. Kleine Menschen weisen von einer solchen, wo es so gut geht für ausländisches Geld. 50 Mal so viel wie für die Bank zu holen. Vor allem Menschen einer solchen Stuhl, als Sachsen ist er durch, durch Kantschaft können wir sie kriegen. Franke hat die Einzige von der Weiber genommen in den Kopf rein. Und aufgemacht allein etwas zu tun, die Reuße kriegen sich von der Gesamme. Stille heilt uns in der Zeile nach mir nach Wort. Er soll er nicht steuern, hat sie euch gebeten bei einem Mann ein Mensch ihr bissel polsch gulden was sie obgehabt versteckten bissim ihr eigen bissel geld was sie hat abgespurt von nein euch der 100 gulden was manaschen hat ihr da langt eingepackt in a ein Stückel papier verbunden mit fudem sie hat da fahr gekriegen a ganz zum pack mit rubels in größer banknot mit dem geld im bissim hat sie genommen und schmecken durch Menschen wegen aufgehobener Winkel, und sie hat ungeschmeckt, weit von Stutt, hübsch verrückt scheuen, wie Parkern es ziehen sich, und käumen es von Fabriken verräuchern, die Stückler groß, was reißen sich durch die schlecht gepflasterten Steine, hat sie ein Zimmer in ein Haus aufgekäuft, ein gelostes Überschreiben auf dem Mannsnummern. Nach mir hat er aufgehobelt Augen, wenn Kahnke hat ihm abgegeben Maseltoff, zu laut dem eigenen Winkel, wo sie jetzt gekriegen. Das, was sie nicht gekannt hat, mit dem Schlucklerbüro, mit dem Parteibelett, mit aller Rekomentationen und von Miengen hat sie doch gereicht mit Geld, mit Unterschmieren. Ja. »No, Berge, meine, hat Kahnke gefragt, mit nicht zu suchen. Als man schmiert, geht, ha?« ja. Nachmannen hat nicht geahnt, wo sie häufig von ihm macht, wo sie halt im Verschle-Masel hat teugen nichts. Aber mit dem Häusik über ihm hat man gemacht Häusik von dem Land, von seinem Land. Hat man gespott von seiner Ordnung, seiner Partei, seiner Parteizeitung. Ärger ist gewesen, als er gar nicht wusste, was zu enden war. Nicht unbedingt wusste, was zu enden war. Mit Zeichung hat er geändert mit Frumkeit. Hörnke, mein Tora soll nicht reden. «Bistar weit von der Proletarier, von der Kommunist?» Kahn kehrt er weggemacht mit der Hand. «Komm besser mit mir, er raus zum Mark, wird mir kaufen, er puh gratis, er stüberein», hat sie gesagt. Nachminn ist gegangen mit der Schwer gemüt. Der Mark hat gehad der schlechten Nummer zwischen den Kommunisten. Du sie gewinn er schwarzer Fleck von der raute spekulantischer Welt auf dem reuten Fohn von der neuer Welt. Der Proletarische ist nur ein Eigennütziger. Er hat reich gehabt Einkäufen in Kooperativ, aber er hat nicht gewollt, zu hören, davon. Sie hat schon gesehen, dass von der alloffiziellen Erde sie gar nicht ergreifen, er hat es gequittlich und läuft nicht. Und sie ist auch alles auf dem Markt, auf dem alten guten Markt, wie man kann handeln, Dinge sehen, alles glauben, was man will. Sie hat eingehandelt, ein altes Bett versiegt, Ein Eisernbettl, ein Vermatteslern, auch ein Tischl und zwei Bänkler. Ein viel ein bisschen Kallach. Und ein Bärstl hat sich der Tag bei den Händlern mit den meisten Kallachen durchgegeben. Heute mit wenig Russisch, mit mehreren Reden, mit den Händen wie mit dem Meul, hat sich gut ausgedeckt mit den Menschen auf dem Markt, der Leicht, der Weggegangen, zurückgekommen, bis sie hat ausgezahlt das Geld vom Bus im Reis. Nach mir hat sich zurückgeguckt, das Schweigende gehabt. Er ist kein Monisch gewesen, kein größer Berge in Misschuren, noch in die Zeiten, wenn er vielleicht gehen, sich kaufen nach genutzten Anzug auf der Wolfe in Warsche. Noch winziger ist er es gewesen jetzt. Der Merk hat gekocht von Handel, Dingenisch und Reisenisch, Alte und Jünger, Männer und Weiber, Kinder auf viele sind gesessen, gestanden, auch umgedreht, gestoßen sich jeder mit seinen Scheuren und Vermeigen. Menodur verkauft Brot und Müller, verrostete Eisen und alte Schier, zerrissene Hände und Grammophonen. Auch heute die Kräme mit seinen Stellen auf der Erde haben einzelne Menschen herumgetrunken, seine Sachen von Stüt. Wer ein Küchen hat ausgeflegt, wer ein pur Koloschen, wer ein pur Klessel-Zucker und ein Torberle, wer ein Stück Fleisch ausgelegt auf der Hand, Wer a Flaschboy mu oder a bissl getrinkete Fisch, gschüstert Latutnikes, hom verkauft stücklich leider ausgedartere Pardschvis. Stolleres vom Schenkererem getrunken auf der Pleitses Politzkes. Opgrissene Menschen hom ma aufn dort ausgetun von sich de Schmattes, verkauft seit andere und allein ungetun andere Schmattes, gekeuft bei andere Händle. Eppes er an alte Freude ist zugestanden zu, zu nachmennen. Er soll durchaus kaufen bei ihr ein Futter und Kragenblut, was hat gezählte verbliebene Hohen gehabt auf sich, als sei er von einem Haus. Weiber mit Plätzlach, mit Pirogen, die schmecken unter, mit Kartoffelgebrotene, Bethlers, Garnouven, dachlose Kinder, abgefuhrene Monarchen in lange zerrissene Jibitzes, Alle haben sich gestippt, gestoßen, gehandelt, gerufen, gebetelt, geschrien. Käuft, Bürger, Käuft, Traverem, haben die Keule sich gemischt eins und anderen. Militionären haben sich herumgeschaut zwischen Ölern, geschmeckt, gejogt, getrieben. Nachher haben sie nicht gewusst, dass sie die Menschen auf dem Markt feindtuben, verachten dürfen. Es sollte geheißen die Parteizeitung sein. Nicht einmal hat man dort geschrieben, gegen Ort die Leute, die gar nur von uns vergelanden, wo es verumreinigt und der rechte Häupt steht. Aber er hat nicht gefühlt, kein Sinn zu sein. Auch Dallas ist gewinn ausgelegt auf die Peinema von den Menschen, auch der Schlugigkeit. Sie haben gar nicht alles gesehen, wie auf die Karikaturen in den Journalen, sondern der Mund und die Urmeleit auf der nahe Wollewe in Barsche, wo es kommen verkaufen sei und alles. Jeder Mund, wo es die Milizionären haben sich gewissen, seien sie er sich zu laufen und schräg. Seien er Läufen, seien er schräg in die Augen, hat Nachmann in der Mund und Scheindlin seine Schwester, wie sie fleckt Läufen mit Keuschgebäcks im Eure für die Orden gehalten. Adara Kutscher mit der Schitterbärdl, ungetunen, an alte, aufgeschossene, bläue Kappete, ausgebetet, stark in Händen, ist zugefuhren mit seinen begierigen Pferdl und vorgelegten, wegführenden Sachen. Wieviel wird ihr wählen, Vettero? Hat Chanki ihm gefragt. Auf 25, ein Mümerle, hat der Kutscher gebeten. Chanki hat gelacht. Ihr seid nicht mein klaren Sinn, Vettero, hat sie gesagt. A Zehnero. Der Kutscher hat geschriegt mit der dünn weiberischen Kolchow, wie man von ihm die heutige Schinden lebendig hat. Von der Winkel hat sich herausgerückt, an aufgerissenen Pachau, mit der Handwegele. Und eingegangen vor und vor A Zehnero, Der Kutscher hat noch herriger schriegen. Du bist der Kuchenbürger, weil du schleppst allein. Probier halt ein Pferd in Käufe zu holen, wirst du sehen, sie du wirst kennen nehmen als Zehnerung. Der Mann mit dem Handwegerle hat er aufgelegte Sachen und verbindet mit dem Strick, was er hat er aufgenommen von den Länden. Nachdem ist er der Mensch mit dem Wegerle von Gas zu Gas über den ganzen Stuhl in Ausgehörd der Mensch fährt, was hat nicht aufgehört zu reden eine Weile. Ein älterer, ein neues Gedähter, mit einem breiten Gestellbein von einem ermoligen Gibber, auf welchem ist das bläuste Hüt geblieben. Ein abgerissener, mit sehr kräftig Fies, mit gelächerten Malbüschern, durch welcher schmutzig Leib hat er rausgekickt, ist der Mensch gegangen in Gebäude entspannt und erzählt von seinem Ohrenleben. Er hat Arbeit,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 durch die ausgeputzte Gassen. In Schäufenster sind es reures gestanden, auch ausgestellt, Parfum in Syrien gab es. Beamte sind es gefahren mit Roschkis, Chauffeure haben mit Automobilen getrieben und gefeift, Feine haben gehangen über Heise, Radiohilfers haben gedinnert, Freilich auf Syrien, Militionäre haben gekickt mit weißen Augen auf den Menschen Handwerkerle, wo stehrende Bewegung von der Hauptgasse. Der Mensch im Wegerle ist gegangen, in Gebäuden, in Spann, und es steufgehrt erzählt wegen seinem Leben. Nach mir hat gefühlt jedes Wort wie ein Nudel in seinem Leib. Punkt der Säufel, in Warsch, auf einem eisenem Teuer, gehen die Träger zum Spann, Gebäuden im Joch. Gewohnt zu aufklären, hat er probiert, muss er in den Menschen im Wegerle. Verwus geht er nicht arbeiten, habe er, in der fabrik hat er gefragt mir darf ich arbeiten der menschenwegler oder zählter meise was nachmen hat sie schon in steimen geheiert er kenn ich kriegen kan arbeit weil er is a fremde nicht gemolden er kenn sich nicht melden weil er rot nicht kan woinig er kenn ich kriegen kan woinig weil er is nicht gemolden er kenn sich nicht melden weil er rot nicht kan arbeit und wo schloft ich habe hat Nachman gewollt wissen. Wo ist los sich? Hat ein Menschenwegerle gesagt. Einmal in Gas, einmal in der Häuf, in der Stall bei der Kutsche. Nachman hat wieder probiert der Menschenwegerle mussern. Verwussend ihr weg von eier Stutt habe? Hat er gefragt mit Verdacht. Weil ich hab kein Bräut nicht gehabt. Du könne ich auch schon mein Bräut ausarbeiten. Wieder hat Nachman gewollt, dass er darf wegen Otti Menschen nicht trachten. Scheide Käsene sei, am Laufen von de Fabriken, machen denken der heutstot, stehend der Industrie. Dorsei, ken man sich on jog in überjug de kapitalistische Länder, wie der Plan is. Sei sen werd alle Struben. Aber wieder hab ich so der nicht gekannt seinen Kas, auf ot dem gebern Schmartes, wo sich wie a Pferd gegangene Spern über de lange Moskwa vergaß. Der Schlaf hat der Reus gesehen, ein größer zu wachsener Schlaf, wo es verschwärzt, schöne Gassen in der Eilung der Menschen mit Portfällen, mit seinen Aufgerissenkeiten und Geschwissen. Der Futter seiner ist in den Blitzen gekommen auf den Sekunden. Er hat der Mensch gegeben mit der Rubbelmeer, wie Hanke ist mit ihm Maschwe geboren. Schon lang hat Hanke geriegte Betten mit den Tischeln, im Bänklauch von einer Seite der zweiten und alles nicht gekannt einstellen, dass ein bisschen Sachen. Wie sie hat nicht eingestellt, ist alles gewähnt. Durch alle Wände von der allgemeinen Wohnung hat gehilgelt und geräuscht. Kinder haben gewähnt, die Völker haben sich gekriegt. In der allgemeinen Kirche, wo sie gewähnt, verlegt mit Päck, Kastens, verstäubt und verhäuchert, haben eine Sachweiber sich gestübt, darum, der einzige Plätte, Und gepumpt sei ihre Premismaschinkis. Ein Gestank von Naft hat sich gehalten herum, die schmutzige Wend. Hahn gert die Maschinke ungezähnt und improbiert, euch heraussteppen sich zwischen Neulen. Die Weiber haben gekickt auf ihr mit Tas. Mein Nommen is Ritter, hat sie sich vorgestellt. Die Weiber haben mir nicht gern gföd. Vom Bölen komm mir, hat sie gesucht, ab ihr bessere reden zu den Menschen, die Menschen, was gegen Krimmer vier. Ein Tomer ist so wenig eng. Darf noch kommen Fremde? Hat eine ältere Frau gebrummt. Schau, ihr Mann ist ein Kommunist und einer jünger am Murm gesuffener seid. Hörnke hat auch reingestiftet ihr Maschinkis zwischen alle anderen. Die Weiber sind nicht abgetrotten von den Maschinkis. Morgen hat sie vor Weile überzulassen durch Sessende Teppler. Die Alte, was hat früher gerett wegen Fremde, hat seit kein Blick getan zu der nahen Teppel. Sie hat gemeint, als ich wieder sehen, Fleisch, aber sie hat bloß gesehen, ein bisschen Kartoffeln und sie hat geschockt mit dem Körper Franken. Rückzügliche Bürgerin hat sie gesucht und gemacht für ihren Ort. Nachmann hat eingestellt die Sachen und gesucht, das Schwettel, wie er einzuklappt mit der Wand, dem Porträt von Vierer, wo sie er hat ausgeschnitten von der Zeitung. Unter dem Porträt ist gewesen umgeschrieben, dem Vierer's Nähe der Lösung wegen Tempo. Kapitel 43 Ein Stück für Tug häupt sich Handgeäu von ihrer Gelegenheit zu ihrer Tugarbeit. Sie hat eine Sache, Arbeit zu tun, auszukümmen mit dem Tug. Erstens darf sie warten in der Reihe, eine hübsche Zeit, bis sie das Schluck sich zum Krampfwasser aufzuwaschen ist. Und zweitens darf sie auch bloßen die Prämmensmaschinen hier bei der allgemeinen Kirche und machen ein bisschen Zeit. Zum pfiffelten Mohl gießt sie heiße Wasser auf der eigene Teiblättlach, wo sie hat schon genützt, Nächten, Eiernächten und Eier-Eiernächten, er rauszukriegen von seinem ertrieben gelblichen Collier. Sie zerbreckelt das Stück Zucker, wo sie, sie, sie, Zucke, sie halb behaltener Säckerle, macht kleine Pizzaloch davon. Sie schneit um, moizt es Bräuten, teilt ein, umbeißen Nachmitteln in sich. Sie kehrt zu der Stiebe, der Senge und Ungestellte, kriegt mit dem Beisem hinter den Betten, reinigt den Wasch. Danach tut sie sich um und verkämmt sich beim kleinen Spiegerle von selbst mitgebrachtem Wasch. Winter im Artikel oder im Korb wie alle Weiber trugen und lässt sich zu der Arbeit mit der Käuschel der Hand. Das Käuschel trug sie mit sich gerade, da man macht sich, als man wird geben etwas in der Kooperative kommt. Fernabwecken, legt sie ja wegleben, Mathe zu betten, agressere Mäuze Bräut. Bis zu der Schule hat er noch genug Zeit. Schamke mhm. will ihm nicht wecken, als er frei, und sie greift ihm allzu und beim Bett. Er soll hoffen, wo sie essen, wenn er wird sich aufrappen. In der ersten Tag von heute ist, wenn es ist du Geld und Stüb, käuft sie ihm euch ein bisschen Milch, aber später können sie es nicht tun. In Kooperativ ist kein Milch nicht du, heute ist es nur ein Talon drauf in der Speiskarte. Man darf auf dem Markt kaufen und in Poetis heißen sich gut Pazul und für eine Flasche Milch. Zwei Rubel und auch viele mehr. Und Chankke lässt ihm der Fahr über Tee, wo sie zickert hat mit ganzen zwei Stückchen zickert. Aber kriegt sie ruhig ein bisschen Marmelade, schlechte und untergeschimmelte oder ein zugefreuerndes Äppel. wo sie leicht zieht am Ringel zum breut schlof heut ja murmelt sie zum ingel und küsst dem leichten kopf sie soll ihm nicht auf wecken vom schlof sie versperrt umrücktte tier keiner soll doch nicht erreichen hat man ein bisschen ausgeruht unser eilt zu der tramwas tat sie gebetzeiten stütze sie mit zu der kleiderfabrik über sie arbeit ein stückel weges gemeinhaft zusammen da nord sie gänse sich in seiner wegen Jeder geht in eine andere Richtung zu der Arbeit. Wenn wir sie kommen nach Hause, fragt Karnke bei ihrem Mann. Wie noch, ich will während Frage, Karnke, antwort Karnke. Karnke schafft sich herein in gedichtlichen Trampe und schockelt mit beiden Spitzen von verbundenem Tejo. Komm, Freya, Mathezl will dich sehen, schreibt sie nur. Sie arbeitet bei ihrem Fahr bei neuen Kleidern. Nicht bei öffnen ganzen Kleidern wie in dein Heim,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 und man wird in fünf Jahren planten, in vier Jahren. Unter der Lösung geht eine spezielle Lösung, eine größere Reute, als die Revolution befreit die Frau von ihrer Verschlaffung. Die Kante hat ihm den Aufschritt gleich in den Augen und gegen ihre Neumaschine, aber sie fehlt nicht ihrer Befreiung. Heute hat sie euch in der Heim keine Honig nicht gelegt, gearbeitet schwer und bitter auf ein Stück Brot,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 ihr Herz weitigt über den Benjuchertieren jeden Mal, wo sie lasst ihn allein. Sie können sich ruhig einsetzen bei der Maschine danach. Zweitens, sie sind mit von zu, aus der Arbeit, vor die vielen Jahren, wo sie hat sich allein gemacht hat, auszuhalten sich an das Kind, vor der Zeit, wo es nach mir ist, gesinckt, weinend an Schloss. Sie hat die ganze Zeit gegart noch ein bisschen genug, aufzuregen sich von Sitzern über der Maschine, Leben, ein heimisches Leben von einer Mütter und einer Barbuste. Es ist ihr gekommen, ein bisschen Ruhe, hat sie gewusst. Noch ein sehr so viel Jungen von Pein und Elend. Und ihr, falls schwer, ist die Arbeiten in der Fabrik. Sie ist nicht zugeweint, zu so einer Arbeit, zu so einer Schnelle und Monotone. Dazu können sie nicht jünger so Gier für die anderen Arbeiter uns bei der Maschine. Jünger sind sie, meistens, mit allen Keures noch. Sie ist verältet, Vaterzeit, Miet und könne ich mithalten mit Jugendlich. Sie ist taget der Fahrt nach niedriger Kategorien, kriegt am Mugger und Läuen und ihr kommt oft euch zu hören, muss er von der Aufsähe, für nicht unjugend Arbeit, wie die Losung auf der Wendt heißen. Drittens ist euch nur der Arbeit, trotzdem ist es kaum genug in Haus. Wie nur sie kommt daheim von der Arbeit, muss er sich auf wegstellen in der Reihen, für die Kooperative krummen mit dem Kusch in der Hand. Schoff seit Sibitzern, Hemmschich seit 18 Jahren.